Anne Frank skrev sin dagbog i en kælder. Bortførelser er sket i kældre. Når man googler ordet kælder, så får man sætningen. Kælderen er den bedste grubund for skimmelsvamp. Nu må det stoppe. Det er tid til at give kælderen et bedre ryg. Gør kælderen til et positivt rum. Velkommen til Kældersnak. Mit navn det er Anton Ringdal, og med mig der har jeg Christoffer Christensen. Og den her gang der husker jeg lige at sige mit efternavn også. Ja, nu sagde jeg det jo for dig. Ja, og det var Ringdal. Ja, og Kristensen og, og Christensen, ja. Lige nøjagtigt. Og vi er tilbage igen i kælderen. Vores andet program. Altså sidste gang, der gik det jo super fint, i forhold til, det var det Ja, det er det. Vi er kommet på iTunes, og ja. vi har indtaget en... <laughs> Hvad er vi på nu? En top 160. En plads. Vi 155 nu. Inden for vores egne snævre kategori, samfund og kultur. Ja, mest populære. Ja, Ej, 150. Vi, vi var nede øh, på 112, ikke? Jo, det var vi. Så, altså, det og det så jo... gik det en vej. Ja, så, så er det gået op- eller ned, afhængig af, hvordan man ser det. Det er ja. det. Men nu kommer der et program mere. Ja? Ja. Så kan det være, at det kan, kan give lidt derinde. Og dagens tema, det er øh, mig, mig, mig, Det er også det, podcasten kommer til at hedde. Vi kommer ikke til at nævne ordet selvpronvering. Nej. Nej, det er på en eller anden måde lidt et, øh, et fyver. Jeg det kan ved ikke, hvorfor. Nej, altså jeg, også når jeg personligt selv hører det, det, det har nogle negative konnotationer på en eller anden måde. Jeg tænker sådan, det er... Det er noget selv iscenesættende, øh, noget mm. man ikke rigtig gider at, at, at have noget med at gøre. Nej, det er det. Men tit så mange af dem, man kan sige, som er selv iscenesættende, er jo også er til folk, der har fået succes på det, og kan leve et fedt liv yeah, på right. at, at være det. Man kan sige selvpromovering, det er, det er jo et spørgsmål, om man bare promoverer sig selv, og bruger sig selv i stedet for. Og det, det er jo blevet super populært. Det må man sige. Så det er det, vi skal snakke lidt om. Øhm, til det skal vi snakke med nogle forskellige mennesker, som gør sig, i det er selvpromovering Vi har en blogger, Amalie Vessel Hun har, hvad er det hun har på Instagram Cikker 25.000 følgere på Instagram Ja, der, der liker og kommenterer Og der er vild aktivitet Så skal vi snakke med Tanja Fra Paradise Hotel Ja, og der er jeg jo simpelthen på barbund ja, det, det, det, det ser du slet ikke Nej, det har jeg desværre ikke så meget med at gøre Nej, hvordan kan det være? Jamen, jeg, altså jeg så det dengang øh, Hvad var det han hed? Ham, ham, med, det, ham med det lyshår Ham med den store trænet med det lyshår Lange lyshår der var en helt vild. Ham, der smed kuglen. <laughs> sådan Han der vandt eller hvad? Ja, jeg tror det. Nicolas. Ja, kan det passe? Ja, han var ikke, han var ikke sådan, han var rimelig spinkel. Var en spænkel? Ja, han var sådan taktisk taktikens uh, mester, kan man sige. No, om det siger noget om vores kropsbygning. Ja. Ja. Nå, men jeg, jeg, jeg så det lidt dengang, vi har simpelthen ikke set det siden. Det uh, det må endnu vi ja. har slet ikke fulgt med i. År. Nej, jeg Hvor... synes stadig det de holder. Det gør jeg i min kæreste, hun sagde til mig at hun skulle godt nok ikke se Paradise, så ser vi to afsnit og nu kan vi ikke stoppe. Hun okay, er, hun er helt fanget af det. Mere end mig. Men det er sjovt, for jeg talte lige med min kammerat her i formiddag også. Så sagde jeg sådan, ja, vi skal op og optage radio og så videre. Og så siger han sådan, nå. Nå, hvem skal jeg tale med? Nej, vi, vi skal tale med hende, pige, og jeg kan ikke helt huske af, hvad, hvad, hvad er, hun hedder. Det er Anson, der sådan har en aftale med hende. Mm. Er det, det Tanja, siger han så. så siger sådan, ja, ja, det er det. Åh, det bliver nå. godt. Hvordan går han gætte det? Ja, det var, det var simpelthen bare den, han, den person, han har lyst til at høre fra. Okay. Jeg ved ikke, har hun lavet noget vildt, eller... Ja, det ved jeg ikke. Altså, hun har haft sex derinde, men det vil jeg sige, at det, altså, det er mere vildt ikke at have sex derinde, Nå. end det er at have haft det. De går til den i år, det gør de. Okay, så altså, jeg godt glipper noget. De går med an på, hvad man ser det for, kan man sige. Okay. <laughs> men det gør du nok, hvis jeg kender dig ret. <laughs> Allerførst, så skal vi sådan, uh, ringe til vores kære jingle maker Rune. Rune Eskilsen, ja. Vi skal prøve noget nyt af. Vi skal give ham en uh, jingle opgave, som man skal løse i løbet af vores program. Han har jo, vi optager i jam 50 60 minutter om en dag. Hvad vi lige føler for, og han har fået han har fået at lave en jingle på den tid, så øhm, jeg tænker, skal vi. Lad os uh, sætte dig i gang, så han kan sidde og, og nørkle med det der Og jeg tænker, uh, når det nu er selvpromovering, så skal han jo have nogle, han skal jo have nogle rammer, det skal være indenfor. Og jeg tænker, at den er paparazzi-lyd, ja. den kendte. Det kunne være fedt at få den ind så simpelthen får form for et, et beat, der ja, kører. Ligesom sidste gang, der var, der var det, det trækpersonen, ikke? Ja, og så med paparazzi. Godt, jamen lad os lige prøve at ringe til Rune. Og du har noget med, med noget James Samson også, du gerne vil Ja, ja det, er jo, det er jo vores gamle glædesang, hvis man kan sige det sådan. Den, den går hvad er det, et par år tilbage efterhånden. Ja. At når vi når vi lige skal cheers op. Så er det James Samson. Med dreamer. Om. Han er en af de mest undervurderede danske kunstnere, det synes jeg. Det er også langt, det er, sådan, der er så der hører noget sådan, Ja, det er det. Men lad os er at ringe til Rune? Det er noget med, at man sidder og laver noget filmmusik lige nu, skriver han til mig. Okay, så er han travl travlt eller noget? Ja, men han havde tid til det. Okay. Heller. Hej, Rune. Du taler med Christoffer inden for kældersnak. For hvad af? For kældersnak. Det, du, har, kældersnak. Skrevet, du har skrevet med Antrin. Nej, jeg tror ikke. <laughs> er det, det, det er ikke Rune Eskilsen, vi snakker med? Nej. For helvede, Christoffer. Nå, hvem er det så? Jamen, han hedder Allan. Okay. Hvad laver du lige nu, Allan? Du ser fjernsyn. Du ser fjernsyn? Hvad ser du? Graham Norton show. Okay. Hvem er med som gæster der? Karolininger og så kender jeg Okay, det er en gammel fodboldspiller, ikke? Jo. Okay. Ved du hvad, så vil vi ikke forstyrre dig mere. Vi er <laughs> på at få fat i en rigtig roende. Ja, det var... Du må have en god dag. Ja, tak ikke måde. Hej, hej, hej. Hej, hej. Nå, om det kan nogen. Så det er kommer super. vi lidt ud i landet. Og <laughs> en lille vokspop. Hvad laver folk i dag? Det er jo også en ting. Men for fanden. Har du ikke? Du har ikke noget eller Nej, åbner det. ikke. det er bare det nummer, du lige har givet mig. Nej, for helvede. Det er jo ikke 13. Så må vi... Nu, nu fik vi hørt, hvad Allan lavede. Har du øh, det rigtige nummer nu? Sådan der. Vi, øh, vi prøver at ringe til Rune en gang. Hej, Rune. Hej, Rune. Du taler med Christoffer og Anton inden for Kældersnak. Hej, hej. Hej med jer. Æ, Rune, var det noget med, at der er Anton i aftalt en lille, lille challenge? Ja. En det jingle prøve. Det. <laughs> ja, men det er det. Vi hørte jo din jingle fra, fra første afsnit. Og det, det må man sige, den var glæde her i det lille studie. <laughs> og vi har allerede fået, øh, fået stor feedback. Folk vil gerne høre øh, flere af dine Ej, kunstværker, kan man jo nærmest kalde det. Sådan. Jo, altså jeg ved ikke, om jeg vil kalde det et kunstværk, men det er ikke så lidt sjovt. Rune, <laughs> kan du fortælle lidt om, hvordan du sådan laver øh, sådan en jingle her? Uh, ja, altså det er jo meget forskelligt. Øh, nu for eksempel I giver mig nogle, nogle instrumenter og nogle lyde, som jeg godt kunne tænke, at jeg er med. Øh, Og så prøver jeg ligesom at, at fekundere lidt rundt med det ikke også. Og nogle gange, så, så kræver det, at, at der bliver lavet, jeg ved ikke, en... en tre-fire forskellige versioner af melodier melodi og sådan noget, og så er der noget, der fungerer. Nogle gange, så kommer det egentlig bare, du ved, så skriver man en melodi, spiller jeg en melodi øh, med nogle computer. Okay, okay. Der, Hvor, hvordan, hvordan starter du det sådan? Øh, sådan sætter du dig ned, og så sidder, sidder du så foran computeren, eller sidder du ved klaveret, eller hvordan begynder du? Ja, fuldstændig. Jeg sætter mig ned her ved mit, med mit skrivebord, mit, uh, mit klaver, og så øh, åbner jeg simpelthen de, de lyd, Øh, øh, biblioteker jeg har Med, med for eksempel en, en, en trombone eller basun Som vi gerne ville have med sidste gang Så prøver jeg at sidde og lege lidt med det Og tænker men det skal være sjovt Og så sidder jeg og spiller lidt ind øh, det, det, det, øh, Jeg bliver og... nødt til lige at afbryde her Fordi vi har øh... Du har jo ikke alverdens tid til at lave dagens jingle Nej, det det. Så, så vi må ellers sætte dig i gang med det ja. Og i dag der skal vi snakke lidt om Det der hedder mig mig mig Det er folk bruger sig selv som brand kan man sige Ja. Så derfor tænker vi, at det ville være fint med en jingle, hvor at der indgik nogle øh, paparazzi til lyde. Du ved de her lyde af kamera. Ja. Som ja. en form for et beat. Okay. Ja, og det altså, ja, ja, jeg tror faktisk bare at det var det. Altså det er kun den lyd, vi skal bruge. Ja, så, så du ville jo så gerne have, at det var inspireret af Jim ja, altså, Samson. Mit udgangspunkt det var at Dream On med Jim Samson, at det var ligesom et eller andet sample derfra. Jeg ved ikke, kan du sample også Rune? Ja, jeg kan da i hvert fald prøve. Ja. Kan, du, kan du fund noget for omkvædet i Dream On med James Samson? Ja, det vil jeg prøve. Det lyder rigtig godt. Ja. Er det noget med, Og du så, äh, mailer det til mig, sådan der? Det kan du tro. Ja. 30 minutter, siger vi. Ja, det er ja. omkring. Faktisk, øh, ja, 30 minutter, det passer godt. Ikke, ikke ja. mere. Spændende. Ja, vi glæder os til at se resultatet. Det går godt Rune. Det gør jeg også. <laughs> Det er godt. Du må have en der. god dag. dage. lige måde, tak. Hej hej. hej. hej. Sådan der. Sådan søgsat. Spændende, spændende, spændende. Vi skal også videre. Ja, det skal vi nemlig. Vi skal jo tale med, med Vessel, er Vessel Her er mit øjeblik, når vi lige ringer hende op. Ja, det er det. Instagram. Instagram. Instagrammer og blogger. Hvordan er du på Instagram, Hansen? Jeg har lige rigtig brugt det. Jeg har jo, nu er jeg jo journaliststuderende, og der har jeg en ven, der siger, din Instagram, den er alt. Followers er magt. Jeg har 60-70 stykker. <laughs> jeg, jeg, jeg, åh, men jeg gider det ikke, og jeg gider, så skal jeg lægge billeder op af min mad eller min, min, min segers topøl og skrive. Jeg gider det ikke. du har da engang lagt sådan et fitnessbillede op, hvor du sidder med sådan en håndvægt og ja. træner. <laughs> ja, det gjorde jeg. Det var en... Øh, hvad var det? En, et kilo håndvægt eller sådan noget? Ja, det var en de gode dage. Oh, jeg skal jo get, uh, get ripped eller noget af den, du Ja, Ja, det var jo en helt ny snak omkring. Der ja, men jeg hashtag, har sådan lidt en, og... en meta-instagram, meta hvor jeg så lidt på det hele. Ja, jeg ja, der det der med... Med, hvornår bliver det? Hvornår er det ligesom super personligt, hvornår er det rent faktisk noget, man, man selv mener, det man lægger ud, og hvornår er det bare et spørgsmål om jagt på følgere, ja, øh, i stedet for? Ja, altså hvis man lægger et billede op af noget lækkert mad, er, er det fordi man virkelig synes, at folk skal se, se, se hvor godt mad de laver mm. her? Eller det handler det også om at vise, se hvad jeg spiser. Jeg spiser brunch i går, jeg spiser sushi På det her, her dyre sted. Ja. ja, og handler det dybest set bare om at få et, et, et skulderklap, eller et like mere, eller... Eller gratis ting for den sags skyld. Ja, det er det. Og, og der er det også sjovt at snakke med, med sådan en som Amelia Vessel. Mm -hmm. Som vi ved har nogle sponsorer og så videre. Det er jo for hende en, en virksomhed. Altså hende selv som person. Og de ting, hun deler. Præcis. Og så og vi det... prøver at, at, at ringe til hende. Lad os gøre det. Så må vi lige prøve at høre. Det er noget med, at det ikke er alt, hun kan, kan snakke om. Ja. Der er jo nogle, øh, nogle blokker hemmeligheder. Det er Amalie. Hej Amalie, du taler med Christoffer. Hej. Og Anton indefart kældersnok her. Hej hej. Hej. Hej Amalie, hvad, hvad, hvad laver du lige nu? Øh, jeg står lige og er i gang med at lægge lidt øh, makeup faktisk. Okay, er det, er det noget makeup ja. du du selv har betalt? <laughs> øh, nej, det er det ikke. <laughs> hvor, hvor er det fra, makeupet? Det er altså et mærke, der hedder Too Faced. Okay, men, men er det godt? Ja, ja. Ellers ville jeg ikke bruge det. Okay. okay. Hvordan? Så skriver de til dig. Hey, vil du bruge vores makeup? hvis du får noget gratis? Altså lige i det her tilfælde, der er det faktisk fordi, at jeg er på en presseliste hos et firma, som så hver gang de ligesom lancerer nye produkter eller ny indpakning eller noget i den stil, så, så sender de det til mig. Og så altså der er der ikke nogen aftale om, at jeg så skal skrive om det. Det er ligesom bare sådan... Okay. Hvis jeg så har lyst til at skrive om det, så kan jeg gøre det. Og hvis jeg ikke synes, det er godt, så lader jeg bare være. Så kan du sige, at du har nævnt det i podcast nu? Ja. Så har de fået lidt ud af det. 20 ja, fæls. det vil jeg gøre. Um, Amalie, kan du, kan du fortælle lidt om, øh, hvem du er? Bare lige kort. Um, og hvem du er på Instagram også? Ja, selvfølgelig. Um, altså jeg hedder Amalie og og er 20 år gammel. Um, og jeg startede min blog for ja, det er mere end fem år siden. Øhm, og det har jeg så været lige siden, og bygget op med Instagram også, da Instagram blev åbnet i Danmark. Øhm, og hvad blokker jeg, jeg du op? Jeg deler billeder fra min hverdag, øh, mad, outfits, tøj, den slags ting. Okay, så det er primært mad og tøj osv., og du, du blogger om? Ja, det er det. Ja. Er der også en mere personlig ting i bloggen? Øh, altså nu er for eksempel lige her for nylig droppet ud af mit studie, og, øh, og det har jeg lavet en del om, fordi jeg tænkte, at det var meget relevant for den målgruppe, jeg, jeg har som læsere. Så jeg tænkte, at sådan, hvis der er noget personligt, som jeg synes er relevant for et større publikum, så kan jeg godt finde på at skrive om det. Men jeg skriver ikke om, øh, hvem jeg kysser med i byen, eller øh, hvor skiv jeg var sidste fredag. Sådan noget skriver jeg ikke om. Okay, hvorfor, øh, hvorfor valgte du egentlig at blive blogger? og det er jo mange år siden, så det er, sådan, det er svært at svare på. Jeg tror også at efterhånden, at fordi der er gået så lang tid, så bliver det sådan et lidt fabrikeret svar. Men øhm, altså umiddelbart så startede jeg det, fordi at, at, øh, jeg tænkte, at det kunne være en fed hobby. Og øh, jeg så en masse videoer på YouTube og læste rigtig mange blogs. Og jeg synes, at det virkede som et rigtig fedt fællesskab at blive en del af. Og at man ligesom sådan havde, altså ligesom at man går til ridning eller at nogen går til svømning så øh, kunne jeg godt tænke mig at være en del af sådan, et fællesskab på den måde. Okay. Og har du oplevet, altså hvordan har, hvad kan man sige, folks respons været i forhold til, at du er blogger? Øh, dem, der er meget sådan, delte meninger, tror jeg. Altså, der er selvfølgelig dem, som er sådan, øh, synes, at det er en lidt arrogant måde at leve sin tilværelse på, at man ligesom at jeg delvis lever af og hedder mal i og så er der også andre, som synes, at, at det er vildt jeg tror det, kommer, jeg tror, det kommer meget an på, hvilken sådan, tilgang man har til, til hele den her sådan, uh, influencer marketing. -gang. Okay, hvorfor tror du, at de synes, det er arrogant? Fordi det jo handler om mig. Altså, det er jo ikke, fordi jeg har opfuldet den dybe tallerken. Altså, det er jo bare fordi, at det handler om mig, og det handler om mine meninger om ting, og det kan jeg så tjene nogle penge på. Og det tror jeg bare, at der er nogle mennesker, som stadig den dag i dag, selvom blogs har eksisteret i mange år, jeg tror bare, at der er nogle mennesker, der har svært ved ligesom, at begribe, hvordan, hvordan det er muligt, at tingene kan foregå på den okay. måde. Okay. Hvor meget er det er egentlig dig? Altså nu tænker jeg på, i forhold til det om med din personlighed, at den jo også gerne skulle skinne igennem. Hvordan ja. skældner du ligesom mellem, at det er et sponsoreret, op, opslag, når du laver det indlæg, øh, og det er ligesom bare, at dig, der personligt godt kan lide noget. Hvordan skælder mm. du ligesom på det, når du lægger... Ja, hvordan skælder du mellem de to ting, når du lægger det op? Altså, der er jo selvfølgelig den forskel, at et sponsoreret indlæg har Capslok sponsoreret som det allerførste i indlægget. Øh, så altså, det er jo altid meget tydeligt, hvornår noget er sponsoreret, og hvornår det ikke er. Men den måde, jeg skriver på, og de ting, jeg fortæller, det er det samme i et sponsoreret indlæg, som det er et almindeligt indlæg, for jeg vil gerne gøre det så naturligt som muligt, og der er heller ikke nogen, der køber, øh, at et produkt er godt, hvis okay. ikke jeg ligesom er ærlig omkring det, og, og giver det mit præg. Hvis okay. jeg bare skriver sådan, det her, det synes jeg godt, I kan købe det her, så har det heller ikke nogen øh, reklameværdi overhovedet, så det skal, altså, jeg bliver jo også betalt for at skrive om det, fordi jeg netop er god til at at komme med nogle personlige vinkler, ja. og fordi jeg er god til at være ærlig omkring tror, det. Ligesom... Tror du ligesom, at dine din følgere, de kan skældne mellem det? Tror du, din, tror du dybest set, din følger, tror du det betyder noget for dine følgere, at det er sponsoreret, eller det er bare dig? Altså, nu ved jeg, at i forhold til mange andre bloggere der får jeg ikke særlig meget sådan, øh... hvad kan man sige, jeg får ikke så meget negativ respons på, på det her med sponsoreret indlæg, så jeg ved, at mange andre bloggere har haft problemer med, at folk ligesom, klager over, at der er meget sponsoreret materiale. Øhm, så jeg tror faktisk, at mine læsere synes, at, at min måde at gøre det på er god. Men jeg har også tit tænkt over, om, om det er fordi, de reelt ikke kan... Altså om de ikke lægger mærke til det. Om det er fordi, at det på en eller anden måde er en lidt skjult reklame nogle gange. Mm, okay. Selvom der jo står, hvornår det er sponsoreret. Ja, men hvordan har du det selv med det så? At skulle lave den her form for, for skjult reklame? Altså i forhold til loven, der er det jo ikke særlig godt, hvis jeg laver skudreklame. reklame. men også så bare i forhold til så... de sponsorerede indlæg der? Ja, det skal jeg lige have til at forklare lidt. Der, hmm, der, der I du forhold til det. dig personligt, ikke? Øhm, når, når du så bliver sponsoreret af noget. Ja. Hvordan går du i forhold til de vurderinger, ikke? Går du ligesom sådan ind og siger, okay, jeg får, jeg får nogle penge for at lave det her, og så skal jeg putte noget personlighed i det, før jeg ligesom lægger det ud? Altså, ja, det, sådan, det plejer at være måden, jeg gør det på. Okay. Jamen, fordi, øhm, men, jeg, jeg, altså, men før jeg overhovedet siger ja til et sponsoreret samarbejde, så gør jeg mig også lige nogle overvejelser om det overhovedet er et firma og et mærke, som jeg kunne, som jeg kunne overhovedet se mig selv synes godt om. Okay. Ja, jeg følger dig jo på, på Instagram. Ja. Øhm, du lagde et øh, opslag op her på et par dage siden fra Giseltagningen, den nye serie på, på Kanal 5. Ja. Yeah. Er, er det en serie, du godt kan lide? Ja, det er det faktisk. Okay. For er jeg lavede mærke til, at du det lavede det sådan en tag til den. Jeg er overrasket over min egen mening. Men... <laughs> ja. Okay. Um, du, du har fortalt mig lidt om, at du fik penge for at skrive det første. Du fik penge for at skrive om det første og det andet afsnit. Ja. Yeah. Men det, du så um, lagde op her på, på din Instagram, det var afsnit 3. Hvorfor vælger du så at gøre det? Jamen, altså det er jo det er også der, hvor at, at man skal huske, at jeg jo stadig er sådan et helt almindeligt menneske, som også bruger min, øh, min Instagram-profil til privat, øh, eller sådan, som et almindeligt menneske. Så det er jo ikke alt, jeg lægger op, som, øh, som har noget med bloggen at gøre. Men nu var jeg blevet spurgt, om jeg ville skrive om den her serie og ligesom bedømme den og sige, hvad jeg synes... Øhm så jeg var inviteret ind til en gala-premiere afsnit 1 og 2, hvor jeg så fik nogle penge for at møde op til den her gala og skrive om det efterfølgende. Men så er mit arbejde jo ligesom gjort, når jeg så har gjort det. Hvad så? Nu, nu, nu siger du så, at den her serie, den synes, du er god. Lad os sige, at ja. det er en serie, du synes, den er helt forfærdelig. Men de siger, hey, vil du ikke skrive godt om den her? Eller lave et Instagram eller lignende? Du får 50.000 kroner for det. Vil du gøre det? Der er også forskel på at skrive om noget, som jeg... altså jeg, ja, nu, Det her der vidste jeg jo ikke på forhold, om jeg ville kunne lide serien eller ej. Men så må man bare vinkle det sådan, så at man er blevet inviteret ind og se den, og at det var en god aften osv. og, så, videre, og så, videre. så må man ligesom vinkle det på en måde, så man ikke får sagt, at øh, serien var noget lort. eller om Men hvad hva, hvis, få... hvis de kræver, at du skriver? Den var vildt spændende. Jamen det gør de ikke. Altså, sådan fungerer det ikke. Altså, okay. det, det gør det sådan generelt ikke. Altså, du kan ikke. Du kan ikke betale mig for at sige, at, at et eller andet produkt er godt. Du kan godt betale mig for at skrive om det, men du kan ikke betale mig for at sige, at det er godt. Okay. Amalie, vi, vi taler sammen her for, for en times tid siden. Du fortæller, om du ja. skulle holde et oplæg nu? Ja, det er rigtigt. Hvor, hvor er det hen? Det er i Hedehusene på deres ø, kommunebibliotek. Okay. Hvad handler ø, foredraget om? Altså, de har bedt mig om at komme og fortælle om, hvordan man sådan hvordan min rejse med at starte min blog, og hvordan det gik fra at være en lille hobby til at være en forretning, og så også komme med nogle gode råd til andre, der gerne vil i gang med at blogge. Okay. Ved du hvad, så må du have rigtig mange held og lykke til, til det foredrag der. Tusind tak. Og vi siger tusind tak for tiden. Det er godt. Jamen, det var det så lidt. Det er godt. Hej hej. Hey. Hej. Okay, så der er altså noget, noget etik der. Det skal hun jo så også sige, kan man sige. Ja, men altså, der er nogle ting, hun, øh, hun ikke må nævne osv., men jeg tror, at det er øh, sådan, det er. Altså, det, jeg skal jo ikke kunne sige, hvordan det er at blogge osv. Vi har jo vores... Vi har selv en side. Altså, vi er, jo, vi er jo selv bloggere, eller journalister, eller hvordan man nogle gange skal udlægge det. Ja, ja. Ja, det har vi. Vi har jo vores egen kældersnak.dk, hvor vi lægger anmeldelser og, og lidt forskelligt op. Ja, der kan man sige, der bliver man jo også i form for et, et brand. Det er jo ja, ikke med, med 20.000 følgere, men det er så selv stadig... Ja. Mm, lige nok der, vi har jo Altså, nu spiste vi gratis i går, for eksempel. Og det, og det gjorde vi jo øh, nede på øh, Turbo. Det var Pizza Turbo Sprint. Pizza Turbo Sprint, ja. Ja, øhm, og det, sted. Det, og, det er, og det er det faktisk. Det er Jeg faktisk fik en, øh, en, en pizza med kebab og salat dressing. Mm. Du og fik man kan med sige. noget kylling. Du, du bor lige i nærheden af Pizza Turbo så du ved, at det er et godt sted. Jeg så har altid sig. fået pizza dernede. Ja. Så som sådan var, havde vi ikke de store skrubler over ligesom at skulle, skulle tage... Skal skulle tage imod noget, og så tale pænt om det efterfølgende, eller i hvert fald tale om det efterfølgende? Fordi mm. vi godt, at det var god pizza. Ja, det er det. Men altså, som, som blogger, som Amalia vesel for eksempel, hun ved jo ikke, om det er godt, før hun for eksempel kommer til sin premiere der. Det er jo der, der kommer en endelig mm. diskussion, ikke? Og der kan hun så vinkle det, siger hun jo, ikke? Ja. Præcis. Men jeg kan godt se det, at der, der er jo sådan en lidt negativ klang og det at være blogger. Det er hende bloggeren. Altså, det, det er en, der er sådan... Den sidder lidt i luften. Ja, præcis. Det er, ikke, det er ikke kun en god ting i hvert fald. Nej. Man vil heller være hende den smukke eller hende tangeren. Nu skal vi snakke med en anden, som også har brugt sig selv. Som brand, kan man sige. Eller har hun det? Altså hun, hun har jo i hvert fald tilmeldt sig et reality-program. Hvor hun jo viser alle sider af sig selv. Præcis. Både hvad en følelser og bryster osv. Og det er hun jo helt udstillet. Ja. Og spørgsmålet er, om de ikke godt ved det, inden de tilmelder sig. Øhm at når man tilmelder sig Paradise, så bliver man, man bliver framed på en eller anden måde, man bliver udstillet på en bestemt måde, man Jamen, får ligesom en rolle. Det hører man jo tit om, de går ud bagefter og udtaler sig om, at det er en forkastelig måde, de er vist på, eller det de bliver klippet sammen, fordi det er jo et underholdningsprogram. Ja, lige nok. Så lad os prøve at ringe, ringe til Tanja og høre hende om, hvordan hun har oplevet det hele. Ja, det er det. Det er også lidt af en kamp at komme igennem til hende, det var med pressekontakt og, og det hele. Hallo. Ja, Tanja. Du taler med Anton og Kristoffer inden for kældersnak. Hej, min Hej, hej, hej, Det var dejligt, du har tid nu her. Ja, selvfølgelig. Hvad laver du lige nu? Øh, jeg ligger faktisk bare i min seng, laver ikke en skid. Okay. Jeg er på samtø hjemme og besøger mine forældre. Nå, hvor hyggeligt. Ja, det er dejligt. Tanja, vi øh, snakker lidt om sådan noget med branding i vores program. Og det er, at man ligesom ja. udstiller sig selv lidt. Øhm, vi har snakket med en blogger og så videre. Øh, yes. man, at man bruger sig selv. Øh, du er jo med i Paradise nu her. Hvordan kan det, det være, at du, du tilmeldte dig i det i, i første omgang? Øh, man kan sige til at starte med, så jeg øh, var der på gymnasiet, hvor en ven af og jeg vi sidder, skal lave lektier, som man nu skal gøre på gym. Og så øh, var jeg på Facebook, som man nu også gør, når man skal lave overspringshandlinger. Og så så, så jeg et opslag med sådan noget casting og Så sagde jeg, øh, om jeg ikke skulle gøre det. Og så sagde hun, det tørlede mig, mig sagde jeg, at det tørlede med mig, mig godt, og så gør det. Og så kommer man igennem forskellige castings. Så det var sådan lidt i form for et bed også? Ja, det var det. Okay. Øhm, men altså, jeg kan jo altid, altså i princippet kunne jeg altid bakke ud. Jeg kan altid sige, det har jeg ikke lyst alligevel. Mm. Hvad, hvad laver men, man til de castings der Der snakker man øh, bare om ens personlighed. Fordi de kaster jo personer til periode, der er ud fra personlighed. De skal have nogle rigtig stærke personligheder, ellers bliver det et lorteprogram os andet. Okay, og hvad, hvad sagde du så til de der castings? Hvad sagde du om dig selv der? Øhm, jamen, jeg sagde bare, hvordan jeg var, hvordan jeg var, når jeg var fuld, hvordan jeg var, når jeg var etro, hvad jeg gik op i, hvordan jeg, hvilke personer jeg godt kunne lide, hvilke kvaliteter, hvilke personer jeg godt kunne lide, og sådan nogle ting der. Okay, kan, kan du komme med et par eksempler? Øhm, ja, altså, det var, jamen, det var bare sådan generelt set, sådan, at jeg, jeg er en glad udadvendt ud pige, og, og jeg er meget socialt anlagt, og jeg kan godt lide at feste, og jeg er, det kan måske også godt være sådan der lidt en forklædt forklæde, eller hvad man kan sige. Øhm, at jeg, sådan der lidt, jeg kan godt være sådan meget sukkersød overfor folk, selvom jeg egentlig ikke kan lide dem. Og sådan altså, nogle ting der. Det er bare sådan generelt okay. person. Kunne du mærke, at der var nogle bestemte ting, som de sådan tænkt. yes, det er fedt, du siger øh, det? Jeg ved ikke, om man kunne mærke det ved castings, men man kan helt lade, når man så kommer der ned, så kan man godt mærke, hvilken rolle man bliver castet til, eller hvad man skal sige. Okay, altså, det hvordan er, det er, Altså forstår man ret, det ikke, fordi man får en rolle dernede. Nej, nej. Jeg siger selvfølgelig selv de ting, jeg siger, jeg, jeg gør, som jeg gør. Men jeg kunne godt mærke, at de kørte meget af det her med, at jeg var sød og skyldig, men samtidig godt kunne være lidt af sådan en bitch. Det kørte de meget i, at jeg skulle være den der, hvor eller hvad man skal sige. Okay. Har de kørt for meget i det, synes du? Øh, jeg ved ikke, om de har kørt for meget i det, men jeg synes bare det er sådan lidt... Så når man er dernede, man er sådan lidt... Man er lidt... Du ved, på bare bund, man har ikke nogen kontakt tilbage. Altså, man har, man har kun selve programmet til sig af, så man bliver måske lidt mere af det, som de gerne vil have en til at blive, fordi man ikke altså, kan gøre noget andet. Man kan ikke snakke med nogen derhjemme, man kan ikke snakke med okay. sådan ens bagland og sådan noget. Øhm, Tanya, jeg har ikke set Paradise i år, Nej. eller sidste år, for den sags skyld. Øhm, okay. I forhold til den måde, at du bliver fremstillet på i år, hvad ja. tænker du så om det? Kan du lige den person, du ser? Øhm, altså, man kan sige, der jeg var dernede, jeg virker, jeg synes, jeg virker virkelig monoton og kedelig, men det er nok også fordi, der jeg var dernede, så synes jeg egentlig ikke, det var så spændende. Det var meget intedsigende for mig, at jeg følte ikke, jeg fik rigtig noget ud af det sådan mentalt. Øhm, så umiddelbart tror jeg ikke, hvis jeg sad og nu har jeg så hvis jeg sad selv og skulle dømme mig selv, uden at vide, hvem jeg var, så ville jeg heller ikke synes, jeg var den fedeste personlighed inde på hotellet. Det tror jeg ikke. Hvorfor var det intet, og at være noget? Jamen, jeg ved ikke. Du er bare på et hotel, og du har nogle... Altså, menneskerne, de er jo super søde dernede, og det er forskellige personligheder og sådan noget. Det skal man lige vende sig til. Men bare det her med, at man har... Man har ikke... Altså, jeg er sådan virkelig jeg er sådan en type, der knytter sig meget til få mennesker. Og jeg er vant til at snakke med min allerbedste venner. Hver eneste dag i min familie helt vildt tit og sådan noget. Men det kan du bare ikke. Og du kan bare heller ikke lige gå ud og være dig selv. Eller noget som helst. Du er nødt til at forholde til taktik og spillet hele tiden. Og det kan godt være rigtig hårdt. Okay. Men Derfor så synes jeg. Ja. Det, det var du ikke blevet informeret om altså før du, du tilmeldte dig programmet. Altså jo, hvordan det ligesom er sådan en kasse at være inde i på en eller anden måde. Jo jo det var jeg. Ja, men altså, jeg tror bare man skal have oplevelsen før man, øh, man kan sætte sig ind i det. For det er virkelig... Virkelig en speciel oplevelse, og specielt der med det psykiske aspekt i det. Altså det her med spillet, og, og hvordan man er presset hele tiden. Du må heller ikke, altså der er sådan noget, der er telefoner noget som mm. og så må du ikke snakke om ting hjemmefra, sådan nogle ting. Så det bliver hele tiden taktik, taktik og spil, og, og det bliver bare rigtig hårdt. Jeg havde meget tre uger efter, at jeg kom hjem omkring det, der er periode af der. Okay, hvad drømte du? Ja. Fuck, der var alle mulige fucked up drømme at jeg skulle have en boble på bunden af pulen, eller så var jeg far. Der var alle mulige mærkelige marerids, okay. som bare sådan, det trykker en helt vildt meget, og man tænker hele tiden, hvad man kunne gøre anderledes, hvad man kunne gøre bedre, og hvad man kunne have gjort for at fremstille sig selv bedre, og sådan nogle ting der, fordi at man kan sige, at Danmark er et utroligt dømmende folkefærd, mm. øhm, det ved jeg ikke, nu har jeg så selv nedlagt min fordomme. Det var også en af mine mål med at ligesom at sige ja til jer. Altså ja igennem alle de her castings. Øh, fordi jeg har det bare sådan, næste kærlighed koster ingenting. Så hvis jeg bare lige har nedlagt nogen fordomme, så er vi bare kommet et lille bitte, bitte, bitte skridt i samfundet, synes jeg. I forhold til de her marit osv., fortryder du, at du har været med? Øhm... Jeg ved ikke, om jeg fortryder min deltagelse, men jeg fortryder konsekvensen af min deltagelse. Og hvad er den? Altså, jeg gik jo derned for at for at nedlægge de her fordomme. Altså, udfaldet af, at jeg sagde ja til at være med i programmet, det var alle dem, der sagde til mig, det skal du ikke, fordi du får klog til det, du får smuk til det, du de, de dumme dem, der deltager, sådan nogle ting der. Øhm, men alt det her med folk, der skal have billeder, og folk, der sender venanmodninger, og beskeder, og Folk, de er jo generelt rigtig, rigtig, rigtig, rigtig søde. Men mit formål, det var ikke sådan at blive kendt overhovedet. Øhm, og jeg kan egentlig meget godt lide det der med, at man bare sådan... Altså selv, og når man er ude, så kan man være sammen med sine venner, i stedet for, at der skal komme folk hen og sige, at det er ikke dig. Okay. Fordi, hva, det er, det er, hva, derfor... Hvad med så i, i forhold til, hvordan har det været efter Paradise, nu hvor du er kommet hjem igen? <sød mattress> altså nu er jeg kommet hjem. Ja, præcis. Jeg, det har været... Nu kommer vi hjem i december, kan man sige. Så det har været, der har været nogle måneder, inden det blev sendt, eller en måned, hvor det har været sådan, okay, ja. der har man ikke kunnet samle sig selv, eller hvad man skulle sige. Hvad får du, hvad får du at vide af folk? Hvad siger folk til dig, når de, når de møder dig på gaden? Altså folk, de er rigtig søde. Jeg har sjældent mødt nogen, der ikke vil noget godt. Det er, øh... altså som man siger, børn er fulde folk, ikke? Når fordi hvis jeg går i byen, så er der folk på min egen eller sådan noget. Og folk ældre end, det er også der er sådan, at oh, de skal have et billede, og de skal lige sige hej og high-fives og sådan noget der. Altså folk, de er søde, og normalt i dagtimerne, hvis jeg går rundt i Aarhus og sådan noget, så okay. er det børn, som kommer hen og siger sådan, de gerne vil have et billede og sådan noget der. Og det gør jeg også, det gør jeg gerne, fordi folk, de er rigtig søde. Altså hvis folk, bare er bare søde over for mig, så har jeg heller ikke altså, nogen grund til at skulle være negativ over for dem. Hvad med sådan noget i forhold til, til byen? Har du kunne mærke, at det ligesom har kunne give dig flere goder, eller lignende, at du har været med i Paradise Hotel? Altså, nu ved jeg ikke, hvad du mener med Altså, får du en ekstra drink, eller kommer du gratis ind, eller... Øhm... Kan det give noget? At du ligesom er et, et brand nu, på en eller anden måde. Nej, altså, jeg, jeg, det er jo ikke, fordi jeg går andre steder hen, end der, hvor jeg plejer at gå. Ja, nej, jeg, Ja, men det er også, fordi... Det er der sikkert nogen, hvor de får nogle goder ved det, fordi de prøver, men jeg vil jo ikke leve det her paradisoliv, altså... Jeg vil bare være mig selv, og jeg vil bare være den, jeg er. Så, så måske, hvis man prøvede på at leve det, så kunne man måske godt få noget ud af det, men det gør jeg bare ikke. Okay, så det, det er som sådan ikke ændret noget ved dig, at du har været med. Det er ikke, fordi der er nogle ting, du skal nu. Altså, med på nogle klubber, eller med til nogle fester, eller noget som helst nu. <laughs> Nej, det er der ikke. Du er bare, du er kommet hjem til Aarhus, ja. hvor du bor henne. Jeg bor øh, på Skolegade. På Skolegade, ja. ja. Mm. Og, så, og så regner du bare med, nu, nu skal du bare... Det er jo dit normale liv igen. Ja, nu arbejder jeg som tjener. Øhm, og jeg er bare sabbat lige nu. Øh, jeg er vildt glad for mit arbejde. Lige startede nyt at Ja. Om der er noget at besøge den. Det er fedt. <laughs> det øhm, er de også et reklame altså, der. <laughs> ja, det er godt. Øh, men øh, ja, så arbejder jeg bare. Jeg øh, okay. tjener nogle penge og hygger mig. Lyder vejret. Livet. Slur. Nå, det lyder dejligt. Ved du hvad, vi siger i hvert fald øh, mange Tak for du kunne give et indblik i det okay. her uh, Paradise-liv, kan man sige. Det lyder dernede. Ja. Yeah. så må du have en, uh, en rigtig god dag. Tak for det, Tanja. Ja, lige måde. Det er godt. Hej hej. Hej hej. Interessant. Meget interessant. Drømme. Ja, meget i tre uger. Det lyder ikke rart. Nej, det gør det godt nok Du meget ærlig omkring det. Det var hun. Jeg ved ikke, meget hun må sige. Altså, vi snakkede jo med, med pressechefen der. Det hele det skulle ligesom gå igennem TV3, før vi vi havde hovedet måtte ringe til hende. Det Præcis. siger jo også noget om, hvordan de ligesom prøver at farve virkeligheden på en eller anden måde. Ja, ja men har du jo set deres nej, nærmest, at de bliver puttet ned i en kasse efterfølgende også. Det havde jeg faktisk troet, hun også skulle. Ja. Og så skal de øh, være ansigt til fester og ansigt mm. på klubber og så videre. Men hende, hun havde så, uh, Tanja, havde jo tidligere udtalt sig lidt negativt omkring TV3 og deres etiske retningslinjer. Øhm, så det var også derfor, jeg tænkte, det kunne være sjovt at snakke med hende fordi hun måske så er lidt åben omkring det hele. Okay. Og det vil man sige, at der kommer nogle nye informationer på bordet. Ja, altså man kan sige, hun var jo heller ikke helt tilfreds med, hvordan hun er blevet fremstillet, eller, eller hvordan det har været for hende efterfølgende, men hun har stadigvæk stillet op, ikke? Det er jo det, det er der, hvor det for mig i hvert fald bliver interessant, fordi hvorfor er det så, man vælger at gøre det? Jeg synes, gang på gang, der er de her historier med, at det ikke er Rosenrødt, heller ikke efterfølgende. Mm, nej, men, men, men, men kan men nå for konsekvensen? Ja, altså det, det tænker jeg, men øh, ja, historierne bliver ved med at komme ikke? Altså, hun. Det er, også yngre, eller det er jo også unge mennesker, ikke, der, der tilmelder sig så. Ja, det synes jeg er sjovt. Fordi jeg så det altid som altså meget lille. Så jeg Paradise, mm. som en ung knight Og det er med, at det de var voksne mennesker, tænker jeg dengang. Ikke? Nu ser jeg det. Nu, nu er jeg jo tre år ældre end dem, der er med i Paradise Hotel. Mm. Det synes Præcis. jeg, det er underligt. Nej, men det, det er spændende. Jeg så også den der dokumentar om Martin uden X. Ja. På det, jeg skulle have op til X-Factor-finalen. Jo, det er det. Stor ja. store brag. Ja, og der, der fortæller han jo også om, hvordan... Det ikke fordi, det skal være sådan det en dr uh, altså, Nu fortæller han, han der fortæller han også om, hvordan han ligesom også har blevet puttet ned i en, i en kasse efterfølgende. Uh, som man jo er, når man har vundet x -Factor. Jo, det er det. Man bliver jo en del af den her maskine her, der turnerer rundt. og Det er jo ikke der eget musik, de spiller. Det er jo noget, de får skrevet. og Det er jo cover sangen. Mm. Og... Ja. Det er interessant. De får jo de her roller, når de, når de er på tv. på musik, ikke? Jo. Jamen altså, jeg har ikke hørt noget fra, <laughs> fra Rune endnu. Han er ikke skrevet nu. Han er ikke skrevet nu. Vi, vi er jo færdige om en fem minutters tid. En fem så han er travlt. Vi skal snakke lidt om øh, vores sponsor. Ja. Vi har rykket lidt på det. <laughs> ja, fordi vi var jo nede på Turbosprint, og det er jo slet ikke fordi... Jeg ved ikke, hvis du har hørt det sidste podcast, jamen, så ved du, at vi gerne vil sponsorere os af Pita Corner. Den, der ligger nede på Vesterbro Torv. Ja, vi vil gerne have sådan en fast sponsor, hvor vi som ligesom kan skrive beskrivelsen og så videre. Sponsoreret af. Ja. Fordi det gør de store. Mm. Vi vil sku også øh, have en sponsor. En såkaldt samarbejdspartner kan man kalde det. Ja, en pizza t-shirt eller noget vi kan gå rundt i. Ja. Så vi prøvede i hvert fald med med Turbo var der noget at spise, det var rigtig hyggeligt. Der var slet ikke noget der. Men vi vil jo stadig gerne have pizza Det Ja, det vil vi. Og vi har snakket med dem, og de umiddelbart virker de interesseret. Vi skal ned og snakke med ham der nede nede på street food, hvor de jo holder til nu, at de jo flyttet. De er lige flyttet lige går ikke? Jo. Så der skal vi ned og snakke med ham og spørge hvad det er sponsorat det ligesom skal indeholde. Det bliver spændende, når de kommer ned på street food. Det er et godt sted, ja. det er det. Det er sjovt, hvor de så skal ligge Jeg synes, at alle båderne de er fyldt op noget. Ja, men jeg tror bare, at de får en placering. Gør de ikke det? Så de de skal er være så store. Nu, så. Ja. Så kommer de ind og ligge. Ja. Så det begynder nærmest at nærme noget med, med, med sponsorer i hvert fald. Ja. Men vi ringer til Pizza Corner næste gang, og vi, vi har haft kontakt med dem den her gang, men øh, vi skal lige have det bekræftet. Ja, det er det. Men vi, altså, jeg ved ikke, hvad skal vi have ud af det? Jamen, altså, du, du var jo ude, og vi skulle have pizza hver gang. Pizza hver gang, ja. Jeg ved ikke, om det bliver for meget pizza. Jamen, de kan være lidt forskellige ting, ja. ja. det kan de jo så ikke. Det er jo pizza-koner. Nå ja, men så kan de Så kan noget. du få en med lam og en med kylling og en med... okse Ja, ja. Så kan man prøve den der, hvad de, de har, paprika... Ja, ja, der er forskellige dressinger dressing og... også. Og... <laughs> de er sindssygt gode pomfritter Men vi er jo ikke, det jo, skal jo sige, at vi er ikke sponsoreret nu Nej, vi er selvfølgelig vi skal nok ikke uh, snakke Nej. så meget mere om det. Men hvis du hører derude. Det er, hvad vi synes om pizza-corner. Det er det, Anne. Ja, vi er jo ved at være færdige for i dag. Ved vejs Vi, vi mailer kun en enkelt ting. Det gør vi. Det var vidt, Rune, han har nået det. Prøv lige tjekke din, lige tjekke din mailbox. Ja, jeg kan se, altså, jeg har, ikke, jeg har ikke fået det nu. Vi har et minut tilbage. Okay. Han, jeg kan se, at han skriver nu til mig. Og på Facebook? Mm. Okay. Den kommer nu. Den er der nu. Han nåede det. Perfekt. Da kæft, mand. Skal, skal vi lige tage den så? Så ser vi om, øh, hvordan han har gjort det. Ja, lad os høre den. Og det hedder, dernede, Mei Mei. Hold da op. Men der er da taget det meget bogstaveligt. Ja, på de spil den igen. Kan vi lige tage den igen? Det var da helt vildt. Lidt, lidt lagt Sådan der. Sådan der. Det var dagens jingle. Det, Godt med, med skrald på. Tak for det, Rune, siger vi til ham. Æ, til næste gang, jamen, der skal vi jo have fundet vores sponsor. Vi skal have fat en sponsor. Vores samarbejdspartner, ja. Mm. Det, det glæder vi os til. Men uh, tak for i dag. Tak fordi du, du lyttede med helt til vej sende. Ja, det har været en fornøjelse igen i dag. Hvis man uh, hører med så langt, så må man meget gerne lige gå ind og Raiders på iTunes. 5 stjerner.